aya yule ninayotegemea huyu mtu ambaye anaenda katika chombo chetu cha uwakilishi bunge akienda kupigania mshahara wake uongezwe ningetegemea sasa zichukuliwe hatua dhidi yake ikiwemo kutolewa katika mali yake kufidia uharibifu uliotokezea kwa kweli ninasikitisha sana na mimi nasema taratibu taratibu nilikuwa nazidi kumdharau mimi nasema lazima na ndamdharau msibwa nimezidi kumdharau nini kwanza alikimbia direct polisi, ule ni ujanja akwenda kwenye kujitoa kwenye wale nao basi, apate na hmm. japo nawe kamparuzo. Unaona si atudanganye eti kujisalimisha. Kujisalimisha leo siikuwa apigana kidani pale na yeye wamkamate pale. Litotoe tuone kwamba amechukuliwa kwenye fujo zile, amepelepa. Kwa kwanza hiyo tungeona kweli huyu bwana alikuwa nao pamoja. Lakini kukimbia kwenye vango vya usalama moja kwa moja wakati huku watu wanafanya uharibifu ni upumbavu mkubwa, upumbavu mkubwa, mkubwa sana.